وسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فلا ندري دوتم برتين ديم ذا فاله كركوم دا ودوسا ده بكيمه الله تشرفي محمد صلى الله عليه وسلم بfamilia shokut da gjithë ato që ndihen këtu gjendit në fund të kësaj bote Të nderoj doz por vazdoj me të sot me rrafimin e kabimi mali radi Allahu taala anhu dhe njëjarjen e mos shkuarjes së ti në betenit të bukët. Tashme i dërbori, sallatë sallem, ishte njësur dhe kishte arritur në të bukë. Dhe ka i bërët jallauta alanhu tashme nuk është dëshmitar i asaj që po ndodh me pigamberin sallatë sallem, por i është për cilë se qëfar ka ndodh atje. Andaj thëtë, Uam ydh kurni Rasulallauhi Sallallahu Alaihi Wasallam hata belegat Tebuk. Nuk nukmë kish të përmendur i dërguari Alaihi Sallatu Wasalam derisa nuk arritën Tebuk. Donjëtr jeter rrugës nuk kish të biseduar as nuk nuk kish të diskutuar i dërguari Sallam për ata që nuk shkuan Tebuk. Madje as për Kab ibn Malikun Radiyallahu Ta'ala anhu. E kur ka arrit atje Duketin i ulur me 200 prej shokut e tij, i drejtua fisit të Ka'b-it, i cili ishte fis i Bani Salama, i drejtua dhe i tha: "Ma fa'ale Ka'bun." Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë ndodhi Ka'b-it? Çka është puna e tij? Do të thotë nuk është me ne, a din diku ndonë lajm për këtë? Pse nuk është me ne? Njëri prej Dhe do të pjestarët të fisit e ti nga kushrit e ti Dhe do të murë <coughs> përsi për që ti apë një përgjigje të përgjithshme Por që nuk ishte në favor të kabit Radiallahu ta'ala anhu Anda i tha një përgjigje që në kuptim Me më do më thëni do të të të i pëlqevu shumë vetja ti dhe u habit pas, pas asaj që e ka Dhe do të u më bështjel dhe u fsheh brenda pasurisë të ti Ndërsa prezent aty ishte Muadhi ibn Gjebel, radhjallahu të halanu, ishte gjithashtu ishte nga kushërit e afer të kap ibn Malik. Dhe i tha, so fjall të kje që këthën, pas e i dritua pejgamberit a rejtës asë mduke i thënë, o i dritua rejtë, vëllahi ne nuk dim për kapin gjithë tjetër pos atë që është e mirë. Dhe pas kësoj përgjigjeje, he ishte i pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo është një pjesë gjithashtu e këtij rrëfimit të Ndrollosërcelan, në vetë në saj përmban dobi të ndryshme dhe gjithashtu reflekton praktikisht për edukaton që e morën ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ga i dërguari Muhamedi alaihi salatu wasalam. Epara do të thot fakti që pejgamberi alaihi salatu wasalam po e përmend Ka'ben me emër Në përëdhërim nga tjërët, japë me kuptu se kapi kështë e pozit të këpëgamberi së sëllëm Nuk ishte njëri i rëndëmtë, ishte njëri më autoritetë Ishte njëri që dhëtët, kur nuk ishte prezent, ndihëj mund gjesë e ti Kur nuk ishte prezent, ndihëj mund gjesë e ti Dhe pa dëshim se kapi më një malik, radiallahu ta'alan hu, nuk e fitoj këtë autoritetë Dhe nuk e fitoj këtë pozit të këpëgamberi sëllëm duke e kërkuar, duke u imponuar. Po është nga ata atilet që e kërkojnë autoritetin, që kërkojnë që të jenë aktual gjithmonë dhe për atë arsye dohet, nuk do të hip të këtë luks me galjërisa sallam. Nuk do të ndihmon të në këtë punë të keqe. Nga se padyshim, kërkesa një autoritet, kërkesa një për të qenë dikush, nuk është punë mirë. Andaj edhe nuk është mirë me ndihmu di kujt në punë të keqe kët nuk e bën besimtari LrM pejgamberi alayhi salatu sallam. Prandaj ai që kanë autoritet, do ai që dëshkon ti atë njerë i mirë, kë duhet ta bën përmes punëve të mira të sinqerta për Allahun, ndërsa autoriteti t'i lë në dorën e Allahut. Nga sallortha që ngrit ndo ken apo ul ndo ken. Dhe kjo ai që të bërt kabin ti atë i njohur, puna e tij, kontributi i tij, angazhimi i tij, sinqeriteti i tij, punët e tij të mira e xhibërta atill që kur të mungon të ndidhë mungesë a ti nga se kështë plët që mungonin nuk kështë kabit vetë me aposikur që kemi përmanë kështë e grupë njerëse që nuk ishin ardhë në të bukë më pejgamberin sasarën por nuk vrejmë mungesë a tynë nga se e, njëri ujë mirë kur mungon mungon punë të mira mungon do shta busjeshe a ti mungon mungon fjole a ti e mirë mungon do shta puna a ti e mirë këtu mungon, Këtë mungon. Këtë njëri kjaq njëri që Realisht kur mungën e njërë të në rahat për ti Për këtë arsyja dhe përdisa nga hipokritët Asë nuk përti pejgamberi sa samë Se ishte rahat që nuk ishin me ta Por përkabjë nuk ishte kështu Andaj të nërëzër Besimtari Duhet tjet i til Që me fjallët e ti Dhe me veprët e ti Me dë vërtet të ndijet mungjesë ati Të ndijet mësë prezencë ati Të ndijet Dhe të vrejet do tët të të Mungese a ti në mesin e besimtarëve Dhe si kur që ka thënë peganberi s.a.s. Elmu'minu je e lefu vë ju e lefu Besimtarë i vërtet është a i cili Përmallohet për të tjeret dhe, I donë ditë muslimant I, i donë shukët e ti Dhe përmallohet kër është larë këtyre Por ata përmallohen për te Dhe I ti dhe ishtë i kapë Unimani kërdiallahu ta'ala anë hafë Përndaj Aj që dëshërën donc shumë bëhet autoritativ duke e lavdruar vetë vazhdimisht e duke imponuar të arritot të ti vazhdimisht e duke kërkuar nga njerëzit që t'i japin atë që ai mendon se i takon, ky nuk do të marr këtë kurs sinqerisht atë. Mund tuajm përon njerëz kur oshtai prrezent, do të shtai deturon njerëzit me respektu, por kur ai mungon nuk do të ndin njerëz mungesën ti. e tij. Me çdo nënçuf se vdes, na soducit nga ata që thot pejgamberi sallallahu Mustërihun e u mustërahun minë Njëri u këtë vdes bëtë Ose i rahatuar vetë në botën tjetër Ose i rahatuar për ti në këtë botën dikush Në ka njëri në petëria përë Ose bësh nga ta që i rahatosh nga lodhja këtë dunjaja Nga ng angazhjimet e këtë dunjaja Rahatosh në shpërlimin e Allah qëtë lehu ala Ose zotë në ruaj njëri u pëtë nga ta që të tjetër Rahatuar për ti Dhe tëtë nuk është më shqecimi ti Nuk është ajo nevria që shkaktonte, nuk është më përçala që s'u të mestërëve, nuk është më nuk është më ato thashëthemë nuk janë, nuk është më përgojimi e cëso me radhë zot na roin nga punë të këqija që njeriu i lënë sikujtim në kokat atyre që kanë mbet pas tij. Pa çdo kush mënyrë sikon se çfarë pozicioni kanë më së njerëzve. Po në çështë nuk është ai më. Mungon mungan qof për arsujet caktuar as mundi apo largimi apo ndoshta dhe vdekja në qof se nuk është më a i mungan njerëzve a vrejt mungese a ti a është vështir me plëcu së brastirin që e kalon a po nuk vrejt farë madje njerëz me knetësi dhe tatë vazhdojnë më tukje nga se kujtime që i kam për te nuk janë kujtime të mira janë kujtime të hidhura e dhuta që duhet të ndërëzër të kuptojnë për i kësaj është se e, ka njerët nësë dhe të në kodrë të kësaj që e cika dhe më herët ka njerët nësë dhe të gjall janë ecin dhe tëtë në biftyrën e në tukës ju venë të pavrejtër në të kuptëm në këndu një kontributë, në këndu një dhënjë të iqka që njerëz me vret, njërë e vrejtë njerëz për njerëzve për ka të njësat të tjërë që kanë vdik, mati, mati kanë vdik. Por ata janë prezent njëtën tonë, janë prezent në gjuha tona Po si kur të të gjallë Si kur të të gjallë Për shambull, shikoj djetarët, shikoj njerës të mirë Shikoj ata që kanë jetu me njerës dhe me problemet e njerës U kanë njëmuë njerësve, nuk jarru njerët kur I përmende në mejgjistët e tyre, në turbimet e tyre, në ndetë e tyre, në komunikimet e tyre I përmende vazhdimisht Filoni, festeko, e oksimarat Andaj, shikoj për shambull, ashab të pegamberit, sal na filozof por Omeren ose për Ubek sikur se me kon gjallë. Po thoj se si kemi pa, kemi le të më tan Saban akşam apo për Osmanin e Gjallon paraliun, Riellanu për për Imam Temlaj sikur se Imam Buhariu rahimullahi, Shafiu e të tjerë. Mbi Buhariu thimi kada të shruaj Buhariu, Buhariu, Muslimi, sikur se me kon gjallë ata. Ka tërë që janë gjallë kurs për maanën. Andaj bën që ata që do të përmendën, po më të mirë, ju jo ti më kërku përmendjen. Por le gjurm po shli us me mes të njerëzve që përmendën më të mirë. Qof me gjizurin tënd, qof me, me punën të ua të mira, qof me përkrahin ku ka edhe njerëz që të ndihmojnë kur ke mujt me diçka, bohu i përmendur, jo për shkak të përmendjes, larg asoj, jo për shkak të autoritetit, por le gjurmë të mira që edhe kur vdesësh, do të mbeten gjurmët e tua pastaj që dëshmojnë se ti ke kaluar në përkundrazi. Ti e kupton këto? Jan gjurmë dëshmitare se ti ke qen këtu, janë punët e tua, janë fjalët e tua, janë simolet e tua, janë dimët e jota, janë përkrahja jote e kësë rradh që ti e kanë ndërtën kësa vota. Dhe kemë kuptuar se, shikoj, ka bëjë çfarë gjumë këste lënë në në jetën e asaj kohe. Tha që pejgames në këste dol piknik në Tebuk. E tash këna vaka na puna mohabet ku me kapi ku me kë ky. Ai që do me me me, me mbrojën e varin për i armikoj. Dhe kështë të rasht të veta, kështë të galt të veta, si të organizuat, si të mbruat, në qose, në dezët lufët, si të jabon, kështë të galt të veta e, pa, Mi gjitha këtu, nuk e heraj kabin, radi Allah të halë anhu ta. Dhe gjitha ashtu, të nërosin nga kja, më pëmësuim se, gamberi, s o, s o, që ka për për për për për shambull, menjet të dhe në gjykim Ta gjykon kabin, ta akuzon kabin, jo absolutisht, u përmbajnë nga gjitha kështë gjykim, dhe pyte, që ka o puna ti Nga sene esenës, besimtari ka mundësi t'ket mëndit mi, ka mundësi t'ket arsye Dhe kjo është baza Nuk është prezent më neve, nuk merë pjesë një punë t'mir, në është t'ashtë smutat Për t'ashtë një ka thënë e, Ibni Abbas i rrëdjalo të Alani dhe është t'asbënu nga dhisa për i djetarët e hershen Se në qofë se në dhisa punë t'mira mungën një besimtar, atëre kanë thënë Djetarët vizitaje gjithësëse dhe kërkoje Nga se ose është i smur E ka pëngu smundja nga prezentime Ose është i zën E ka pëngu Angazhimi nga prezentime e ndihman Ose ka harru E djeretë jëtë e përkujtan Të thotë njëra nga këtëria Nuk është meneve, vizitoja Nga se vizita jëtë ose e ngushlan Vizita jëtë ose e ndihman Vizita jëtë ose e përkujtan Njëra në për pëtërija në Nërëso Me i kalu gjitha këtu Stacionet më kanë lënë drejt në gjykim, që padysh nuk është edukate e besimtarit që e kam mësuar nga Muhamedi alayhi sallallahu. Çka ka puna ti? Mos kanë arsye, mos ju ka thonë diçka Juve, mos e ka përmendë diçka, mos e ka padikos. Shiha kë kë gjuhë, e thonë e arsye thon kjo kjo e tërë besimtarën. Nuk kanë lënë më nën procesin e gjykimit. Po po ai qoftë kaza nata, e kushtuar radh, ka është kjo, ajo që na takon neve si musliman të të flasim si me zot. Ço për këtë punë apo për çka do të çoft teatër çrareisht Dikush mund të mungon apo mund të ndihm diçka për të, po nuk e di realisht çfarë ka ndodhur. Dhe gjithashtu, këtu ka një dobi tjetër kët aspekt se çka pejgamberi sallallahu alajhissalam kur flet për Kaben, radiallahu ta'ala në përshëndet, nuk flet me gjithkam. Pse nuk e ka vërt e Bubekrit shkopu puna Kabet. Bubekri është më i diqsh, më i devotsh. Se ka thënë, se ka vërt Omerin për Kaben. E ka pyet fisin e tij. Ja sa ta do të më ditë masë mirë për të veti ka veti. më spir i për të. Familjar të vëti kabet. Ase pegamëni s'osëm sinantë ç'a të kurën të punë, jo të përhapet kjo. Tash më morr rreth ata, ata është shumë normale që e bë bë krymos më ditë pse sor kabi. Si ka posë punë vet, vetë, më ratu familje vet, më ratu do të thot vetën e ti, ata që kanë me vete, por ai çka dën e bë krym për kabil. Prandaj në rreth pikësoi morëm se adresimi i pyetjes Në adresën e dur është gjëja e kërkuar në startë para qëveprime. Edhe adresimi i problemit në dhejën e dur është mështë e kërkuar. Së so, nga kemi problem për shambullë, përbollë nësa problemeve që janë në shëqëri, adresimi i problemet nuk bëtë në adresën e dur. Për nga njëra, njerëzit ose qëllimisht e ka bojnë adresën, e të rëkasën dyrë që nuk janë për këtë punë, ose e bën nga padotëtëria, por në të dyre rrasët dhe dhe dhe nuk mire të përgjëgjë e duër, nuk mire të përgjëgjë e duër. Andaj, përshambull, njeri me ju në barnatora, që ta dhjet që këfar shita të të, edhe me kërku, përshambull, me kërku këpuca në barnatora. Ta, njerën mundë me kuplu që këga bu atë kuptim, po qëllë e mesh me buke njeri, a konsenteruat kë njeri në nërmal? Në asë të rrëta nuk më është me gjithë buk në bërnatore, asë pantolla Djetë që ka ka në bërnatore Por gabim i adresës, të arësjeton që vëse ki buk gabimisht jetë në parë Po dikush qëllimisht vazhdimisht me gabu adresa Këpën kuplu se kësë është nërmal, këmë mëndjeletësi është kërë Kënë nuk është menqullie njët me gabu adresën Nëse ose është i njëran dhe mëndjelet, ose është qëllimqi Ky a dhënë shumë që këtu skopa antolla, po e kanë qenë që vim kë pse poli pantolla këtu aftën. nde ka njerëj që e dinë që fillon problemi në këtë adresë. Po ai ka çështë me kum këtë adresë. Andaj gjithmonë adreso problemin këtu aftën. Kta ose e më ndjelet nuk është adres, adres, në këtua, Këta, në djelet, nuk kjo normal, ose janë çdimi që do ndonjë çka për mesoj aftën. Prandaj nga mençuria njeriu të thotë, adresimi i problemit ku duhet. Për këtë arsye të pejgamberit as e adresoj problemin e kapit tek kush? Për të fisur vetë Ne ja zotëfiseti, ta dinë mos mire familja e atit. Ata e kanë pa hirnë në fundet, ata e dinë shumë mirë. Ata kanë më larg me nga familja e ngushtë, a është i smut apo është i smut, a kanë arsye apo arsye ekstra meran ata. Kjo është poroshi shumë e rëndësishme, që të dim të adresojm problemet ku e kanë vënë. Ku banan këto problemn këtë mohull e ka shtëpi, ku to këto problem? Jo në mohullën tjetër. Gjithashtu peqsoi marrëm të, pe të ndërrohej se eh uh, Shikon e kabin kër e tërsmëtën këtë rasatë të Subhan Allah Shumë jënë këndë meqëm ma. Jënë këndë meqëm në të shmërësht Po jënë kështu imani menqërinë dhe ma tëjëpër Edukata i pejga mërtëm i ka hieshu edhe ma shumë Kabin radiallahu ta'ala alhu thot Njëri prej fisit tim foli kështu Ndërso Muadhi ibn Gjebeli tha kështu Këtë rast kabit kujt pjetër e gënë? Kuna pja gazon kabit këtë rast? Fëmive të vetë, djollitë vetë. Andaj fillimisht, kur bëhe fjoll për qërtimin e padrejt ndaj kabit, qëfar tha kabit rëdjallan? Tha i fisit tonë është, më të ka boni makë du një fisit tërë, i nevi është. Po nuk ja përmeni emrin që të futë konflikt mës fisit. Nuk tha, filoni tha për mu kështo. Apo, që të të alenë në trashikimi konfliktin fmive tia përën, që është ndonë njërët nga pakudesie me bu, që lejnë në trashikimi konfliktet e tyre me, me të tjeret që të vazhdanë tjetë i gjallët konflikti, i fa të kecish me së njerës dhe bërën. Andaj njeri që është i pjekur, prindi, njeri dishum, njeri vjetër, kështë të qoftë, duhet tjetë i menqër, duhet tjetë i urtë, që edhe një që që ka probleme diken, të din se në mënyrë të urë simë i ullë tensionet, si mos me shkatu për ribes njerëzve, dhe si me të regu të tjerë se njënë i kumë ka kalu kjo, po nësë ka diqka, për, që mos me i fudë në konflikt, generatet e arshme, ata pa ditë qëfar për ndodhë, por duhet mu pozicionu me dikën, ka se e kanë të ofrimin e tijë. Në nuk e përman e amër, nuk ta filoni, tha për mu, mësa aroni bobe, se që këtë më ka bo mu gjitha, për. nuk Shkoi Kabi radhiyallahu ta'ala dhe i la nëntar të familjes së fisit të tij të pajtuar. Nuk dihet ende se do të shditë kush u kura që ta kështop. Çka më rëndësishme. Por kur erdhiora tek lavdota, që tha Kabi, që tha Muadhi, Muadhi në Xibil, çfar tha? Tha, "M'as fal kështu se nuk ka mirë se më thona, po. Nuk ka mirë më fol për njërin kështu." Na, a e ka për kabir, në aq që ati për Kabi nësh vajhait, mësh shkë mirë, shikosh të sencë. Nuk kemi ndonjë fjalë tjetër, na mbetëm në rigjil, na mbetëm në esencë e kthi apo më në emër, se kthiçi nuk ka bëu mirë, kur mos gojoni me harrua. Prandaj ai që t'ka bëu mirë ty, lejo në trashëgimi fëmijët e tu që gjithmonë ta ken parasysh filonin, ngasë prej ti shumë ar kima pasot. A kanë imun, si thotë të caktuar apo? Që gjithmonë do të thotë kjo të jetë një shkak i lidhjeve të njerëzve me mes vetë që të lëmë në trashëgimi lidhje ajo për çomjen. Sa është e mirë kur gjeneratat e vjetra Lëjnë e trashgimi të, të rinjëve, unitetin, bashkimin, dashurin, rahmetin, e ju e kundër ta, të trashgimojmë probleme, telashe, përqare, e kësegjera, cilat, realisht nuk i bëjnë mirë shëqëri së tona, të. A në i kabir, rrëdhëllauta alan, hu me këtë cilët e ti, i dha sinjore të qarta, familjarët e ti, se, kjo është taj që ka folë mi për neve, më zgaboni kërë mi harru, a së tijës, familje së tijës, ku të qumë të pë Nërso njërë i pëjtë i se të përëndë si së dhe kaj, së foli i mirë, po ka përse e e puna po. Kaj është, vëllaj, shumë menqëri dhe urësie, që njëri me ditë më usilë, se si me ullë tensionet, se letë është me ndi zëjarë, vëllaj, letë është me përqamës njerëzve, por menqëri dhe urësie është ajë cëli dinë, si me ullë tensionet, me përtu njerëzve, ska dorst se ka pashta për çëllim e kështu me radhë jamër se është i mirë ai don ty gjithmonë po kush do t'i karzhin fjala e kështu me radhë fjalca të realisht pajtohet ja, ndiz, me njerëzve jo më shkumendiz mendezjar me përçon njerëz dashnuk ko primo kota më të vogla është për gjino më të vogla është më i fut njerëz konflikt më i fut njerëz probleme më i fut nën kacafytje sikur që prej, ësht, për ai si se vao për më të vogla është më i pajtou njerëz të fund sikur se kemi përmand edhe në legjëratat e tjera Ka thënë pegamberi sallallahu sallam Adani të ju të regaj Adani mi mësu Se cila është një vepër e cila Ja kalan Namazit në file Ja kalan agjerimit në file Par në vepër që Ta la u shpërblet ma shumë Se namazit në file dhe agjerimin në file Në pa dyshëmë se kërë ka provoku vëmën në sabë Poja Resulat që shqiot cila është të apun Ka thënë Salahu dhe tilbejn Pajtoni me zveti Pajtimi juaj me zveti Ashtë Dhe Allah ma i dashën, se mu qumu falë natën e ma gjeru ditë në kështë të më mëralë për. Nga se dobija e agjerimit edhe, edhe namaz në filë, të theje ty të këpun individualisht. Por dobija e unitetit, në dobija e bashkimit, i këtheje të gjithë dhe. Por në interesi kolektiv, ka përparsin në interesit individual. Dhe nuk ka shkatrim bat malë për njerët, bëllaj, sësa përqarja. Nuk ka shkatrim bat malë për njerët, sësa intrigat, sësa shpifjet, sosos thashë temat kë është puna më e keqe që mundë njerëzit më undot Allah na ruaj atë. Ai kabe kupton tek atë, e dinte. E kishte mësuar pejgamberi se sa e keq është përçalla, sa e keq është urrëtia, sa e keq është do të thotë ëh, smigra, zilia, jelizia mes njerëzve. Prandaj atë nuk lejo që të shqimtar të ti të përfriet në çfarë dollj dhe primit cili mund të shka këton të urejtje mes njerë dhe përqarja kështu marat i mësëj filanis djetë sa më nëzikur shtha për babën i uksut harane këtë puna më tënë pa po, a kjo që i ka fol në mirë këta mos nga bani më harru kjo e kujem një muadhi më një gjebel dhe fundi që duhet të temë nga dobit të ndërnë rëzëm e së të marru të matë i përko është mbrojtja ndaj vlau tënë muslimat që i në meclis të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po fol keç për vëllai Osman un nuk e di argumentalisht madje nuk din të arsyem pse ka beskorë a din ta nuk e din ta por nuk lejoj që dikush të më fol keç për ta pa argument as ti s'e din keç e po thotë s'është vërtet nëse kabi nuk ka shpretyrë që e mashtron pasuria e tij ose e mashtron veti e tij ose egoja e tij ose i pëlqen vetë s'e sa arsaiksojulla na njëm njeri dom nuk ka kështu Në është ta ka arsion në është ta nuk e diën e blonë Por, kjo është esensa Të flasim mirë për njëri të të tërën Diri sa so, nuk dim diqka të saktume Kor ka argument edhe ato e trajtujmë Kadalme se kjo njëri së banë kështot, po ka gabu, Nashta, ka rëshit Në është ta ka në arsion nuk e dim na Me embrojt njëri të tërën E kemi obligim me embrojt njëri të tërën Në qofë se më ndonë e të bim Dhe fullet për dikon keq, Po se kjo është pifje, po se kjo thashë thëmë. Qase, nëse nuk e mbrojnë njëri çetin kush ta mbron? Ne kemi obligim barçi është me mbrojtje drejtë. Me ambrojnë drejtë dërerin, me ambrojt dinitetin, karakterin, me ambrojt fytyrën, me ambrojt familjen. Ja ju më leju që dikush në mënyrë të lirë të flet për dikon tubim, ato të, të tjerë janë shikuas, spojtohen me të. Edhese s'ka argument. Mir po çka ku opozitioni më thon? Jo, jo, duhet unë porzi. Do ka dalë llog. Të lutë na nuk është njëri, këto mos falë përdo Më, për më konë aj, fletaj për vetë në di, nuk është aj Nuk kimi qepër për, për diken që nuk është të prezentat Ese dinë si kësh për gjinove të mnoja Gjibeti, përgojimi, është për nukatë të mnoja Për këtë arsui edhe, me një rast Du njerëz farën keq për njerën, për njerëzve Ajë nuk është prezenta të prezentat Farën keqin e në qmuat dhe pejgamberi ishte in the jail shop of Flase, por heshti një herë atë. A heshti për mos ta mbrojtë këtë musliman? Jo, jo. Po e priti erosnë vullitshëm për ti qortuar mirë që mos më haru kur këtë dësotam. Pas pak hapave e pa një ngordhsir coftin në skaj të rrugës. Tha ku është filoni fisteku? Tha ardëm po i dërgore lart. Tha ju dy merreni çito edhe hani piqësojn atë. Ta beja rasulullah Ata të shpërë të mos pëjpë jepë në privilegjë, për në thirë për në për në në nera, me ju shpërnda në në në në mësima. Tha jo, dirguarë, Allah, kjo e gjallë me kënë shatë, se ka qenë do, do një, një, një për bakti, pa me të metan. Ta kjo me kënë e gjallë, në problem me humërë, e gërë, për e dëgje se e kuptu në dyrësën, tha ju para pak qasteve, keni në në në në në në në në në në E kanë ngërrmish në vloj të juaj duke qenë në vdej kur ato. Me honger mish e një të më aqj se të sofitinë zonë. Ja sa se kanë honger aller Normal, se normalis se kanë pikë njërin me honger. Po më aq se aq e ka përgoju. Kan fol këç për të hapu. Ado të ndlod problem i gjuhës është sot problem madhuar të mesin ton. Problemi i gjuës është problem mesin tonë. Problemi bortës fjalëve, problemi i përgojimit, problemi i thashëthëmeve, problemi është problem madhuar e ç Për pejgamberinës osërën i edukon të vazhdimit ashabat e ti që tjenë të kujdeshme dhe gjuon e tyna Dhe nuk, nuk tolerantë në këtë reddim aske anë madje, as njerën më afrë të afrët e ti Sa për ilustrim në fund të apërmandi, atë që edhini shumirë Aisha rëndjëllot e halenha A ishte grueja më edashur për pejgamberinës osërën? Po A ishte, ishte vajzëa i njenit matë mirë pas pejgamberinës osërën? Po Po poja bujë akrit diet kush është Aisha radiuallahu anha por në një rast për Safien për një grua tjetër të pejgamberit çfar tha tha shumë më e shkurt Safia të kjo fun se kanë ajo çfarë do të ta shkurt ka që mirë po çka po përzier ti ja është e shkurtë është e gatë Allah e ka vëllëzë çfar tha pejgamberi thosë shikos si e qort nuk e lëmësh ku ke punë ma von ose më thon ja se ka pasë ja, ja. Nuk folet keqë për kërkan Tha për i gamberi sa o serem Ajshës, shikoh për këtë fjallë, Allah dhejë, për qëtë fjallë Me qëta e shkurt, Safia Tha për i gamberi sa o serem E këthon një fjallë, Ajshë Me e hudhë në deti këtë fjallë E turbulon detin, në pëtën, një fjallë E sa so fjallë i thejmë ne që E turbulon familjen E turbulon fëshinsin, e gjematin E turbulon shëqnin, fatkecësht e pasaj po që ditemi e pëse kemi kështu raportet, e pëse i mi kështu... Për shka kësësaj, se rrëmë gjuhën, e tërbulohët shoshnija, tërbulohën raportet. Përndaj me embrojt një njëritet një këna obligim që të qëtësot, që të qëtësot shoshnija nga këto tërbulime, nga këto të razira. Familje, gjemati, e më përgjitë të gjithë një, të ime në hatë. E ratia vi e pikrish nga kujtësion për e gjuhës Allahu G Kabin, epse nuk dinte, por mbi cilën bazë e ndo të imbrojtën, mbi bazë në origjinës, në esinës, kabin, por i mirë është Allah, është është për një sen që nuk pëdivë, ose për një prekë që s'ka ardhë, mërë nuk krejtë që ka ka bëdiri me tani, kjo nuk është traditë, nuk është edukat e muslimanëve të mirë. Andaj, këtu ishtë në disa dobi që dalin nga kjo pjesë e këti rëfimi të gjatë ku tash futëm dhe më interesant kur kthehet pejgamberi në Medinë dhe çfarë ka ndodhur atje por deri në takimin e dashur zoti ju ruajt oh sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallamun kathera